Ja sam bio dolara Hadži je dvije godine. Išla sa nama jedna djevojka. I došao je jedan naš brat Arapo nije bio nigdje ovdje voda, u pobosti šta je bio ne znam ja gdje je bio. Glavno on je došao i čuo da to imaju. I prvo dok je ušao dok se zagrlio kaže imali ovdje ko da se ja ženim. I mi smo pa dobro ima, mi smo ponudili toj, žena ona je došla sa bratom tuj. I onda on bi to uston dano, bi on to sve da riješi. Saodis Karabik da se ženiš prvo moliš godinu. Pa čekaš dvije na odgovor. Pa ti onda u trećoj i četvrtoj šartove ispunjavaš. Ha? Pa tek tamo negdje onda iza se ženiš. Je li u redu? No veći ti kada u pitanju bosanka, hajde, dajte samo u danu da je to riješeno. Ne može žena u hramima, ne možeš se odavati. Moraš sačkati prvi osnovnih hrama, nakon toga moraš doći u Bosnu. Pa iz Bosne joj platiš kartu sebi njoj, pa je vodiš onda kuć svoje. Nije to je igračka. Ti doješ, kažeš, da ja zoveš babu, kažeš, halo, halo, ja bi se ženio, <laughs> daj ti nju avionom, pošali za Minhen, sad je onako bezvizni režim, ti njoj, a ja ću tebi prebaciti preko konta pare ovaj za kartu, ti nju pošali gore u Minhen, i ja nju čekam najrudom, ja je primimi i ono sad, ja tako? I ti bi se ženio. To je ponižavanje žene. Iz... Znači, ne treba ni, po... ne, ne, ne, ti treba da dođeš ovdje, i da oboriš glavu ponizno. A, I da tražiš, da moliš i onda da ti udamo svoju kćerku za treba, ne? Dada se je postalo, znači, ovaj, ljudi dođu, ovaj, prije što je došao i dobio bilo kakvu dozvolu, on je došao sa, sa vrećom šartova nekakvim, prvo. To je poniženje za, za ženu. I ta stvar kod nas je, znači, nema sa istavom ništa kako se čini i kako se blačne, braše veze sa, sklapaju, znači, bez ikakvih pravila i principa, to je pogrešno.